أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد على ما جعلتنا من أتباع سيد المرسلين لك اللهم نحمدك ونشكرك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 كما صليت وسلمت وباركت وعظمت ونعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم إن دروع رجمات فرشنديت يتونة تنقرهت آي ترقوين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نديت النجومات فرق سايف فلمندرين التونة آي تاقوين الله جل جلالوه وجل شانوه E madhrojmë edhe adhrojmë vëtëm atë, edhe asë këndë që tërkani prigojme, vëtëm ati edhe asë kujtë që tërkujtë, me përshëndesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, me salat, salat edhe selam të veçantë, shokot e ati që pasuan rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, nëonat e tona, gratë e umetit, gratë e Muhammed Mustafa, zotnit e umetit sallallahu aleyhi wa sallam, jesim edhe sot në ketë gjumonët të imën tënë të hapë të hapur në lidhje me në da filloj me komentin e ajetit të parë të kësaj dite inshallahu teala allah jualla jalaluhu ve jalal shanu në kuran i kerim ka fa in bismillahirrahmanirrahim inna allah la yuhibul mustakbirin allah jualla jalaluhu nukidan 19 këto janë fjalët e para të ajetit të parë në dersin e sotit me të vërtetë Allahu gjëlle gjëleluhu mendje më dhajt nuk i donë. Në komenti në ajetit kuranur, Allahu mendje më dhajt nuk i donë, tërheket dhe rejtja e njerëzijës gjëmatin ndërshëm, në fjallën Allahu nuk i donë. Se nëse parët i morë më ndërë, ka një një anë ato e ka numërin që të nërën, ka një që tërësengë. Ajeti për përbal me ne i ka fjallë të veta, mas shpine ka kuptimin e vetë, në onë në qëtër të ajetit, shkrun qartë se atë e që se dënë Allahu gjëlle gjëleluhu, aja është dënu, se nëse ke mëritu me dështë Allahu je pagu, nëse ke mëritu mësë me dështë Allahu gjëlle gjëleluhu, dënimi është ati, aja i lajmëron njëherë që nuk duhë, e pastaj me ajete të tjera lajmëron se ke me xeni dënuar. Për çet fakte apo për çet apo për çet. Në ajeten e sotit, në, në ajeten e parë ka thënë Allahu xhallaluhu në formën e lajmërimit, por lajmërimi të afirmosun. Lajmërimi afirmosun se nuk i duan mendjemdhajt. Do të thot, drejt qos drejt. Kto ne pritin, nëse nuk ngrihsojnë nga kjo gjendje në të cilën janë, ne ta pritim ditën e dënimit. Allah vać bukur, edhe as qart, edhe as fort në mënyrë të firmosur në let, edhe thot inna Allah la yuhibbu almustakbirin. Ne fjalën në dëgjimin e parë të këtij ajeti kuranor. Ti thua ose un tham edhe sot çetri, Allah spoj kë mëngjëllit, edhe shkon. Gabimin tjetër numër 2 e bën me se e shkruajt në listën e mëngjëllëve edhe ndërgjona jetin edhe, edhe vazhdon gabimin nëmërt një e kibon që jemi e ndjema nëmërin dhe atë e që ti përndigjon edhe përhas për vazhdon kja është gabimin nëmërt një kitë futë dhe ma thallë në thallësin e rësin edhe pasaj ajeti Allahu nuk i donë me ndjema anë është për me unalë pasaj a ndërgjona me unalë e me thamë qka të thamë si të nalën sui, mësja mon mësja monaj me ndjema dhe e vërteton tivet ndoshta eventualishtu ja pale eventualisht a i mendjemovit që fare ashtë hoqën e ka përmen kërsi në gjamnjith në dërse që kanë kalu në mruti ka qenë mendjemav karuni ka qenë mendjemav harmoni ka qenë mendjemav frauni ka qenë mendjemav iblisi ka qenë mendjemav Sera unë, Mzëbëgjali ka qenë mendje madhë, Ebulhebi ka qenë mendje madhë, Velidi ka qenë mendje madhë, Vlazni të ubejë dhe ubejmë një khalep ka qenë mendje madhë, mendje mdhaj, edhe loj loj mendje madhëm këtë botë. Po masi këto pra, unës jam kësi, e së jam mendje madhë. Nuk fiksojnë gjonat kështu, në nuk folim për këto, këto kanë qenë bosat e mendje mdhajve. Si të la grupe njerëzve i ka të bejshni Në fushën e sportistave ka sportistat vegjël edhe sportistat më rrai. Pra nuk kur të folim, funim para të madhën me emër edhe për këtë voglin me emër. Ka bujçi, bujku më i madh edhe bujku më i vogël. Bujku i futbollarit për shembull nuk e di çka ato bën në Bruksel, edhe kia ato bujq e raja dhe bujq të ditë jotë, këto janë bujçi edhe njëri edhe çetri. Po aq edhe 15000 bujçi kanë dalë nëse këto bujçitë tonë për shembull kanë dalë te Uzhaku Preti, Uzhaku tek pus është më të e për s'ka mundësi Edhe zanatlit Zanatliu i vogël Zajtari i vogël e zajtari i man Edhe të arsimuar Njeni arsimuar pak edhe arsimuar i man Pra, të për të gjithë ka është ka me thonë Për të gjithë ka material Për të gjithë ka brub Barnatoria e madhe Për kejt ka i lash As një are Po këtha me po thom As një are s'kejtë të drejt me thonë Mas i onë nuk jam a i madhe s'jenë këm pra Nuk i a i madhe, për mundës me qenë i masmi Mundës me qenë eventualisht i vogli Për edhe i vogli, edhe i vogli a jahannem Se thane javën e kaluar në hadisin që s'pjegum La yedhulu l'janneta Men kena fi qalbihi mithalu Khardelim min kibër Nuk hi një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Ta shti firavni edhe karuni ndëruar i gjëmat nuk e kanë pas punën në me fara meli ato. A të se kanë pas punën një kokër grunis ka qenë që eshte ative kështu. Kësisoj firavni ka piskat me zonë, a i ka vikat me zonë. Ka fanë, wama, fama, wajet tu lakum min ilahin nga iri. Dhe në për ju s'kam pas zëtë që tërveq muhe. Këtu s'flitën për një kokër meli. Ai ka kafan Allahu para tan suratul naziat fa khashara fanada fa qala ana rabbukum al aala ai the people i citin shash edhe ju tha un jam Allahu i përgjithshëm i për juaj edhe ai më i madhi s'ka për juve tjetër kjo sa më farmeli në edhe mësuesi i madh i njerëzit muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala na tregon diçka tjetër ai tha me këto mos kishit pun pun juve ju mbroj prej gjena dhe shumë madhëdhëla se këto eventualisht mundet me qenë për ju të padukshme a man gjah dhe mjushtin ka fanë kërshambu ma jazalu rreghulu jakdhib hatta juktebe inda Allahi kazaba wa inda lkëdhiba jahdi ila lfugjur wa inda lfugjur e jahdi ila nab e dhe njoni për juve rasullalli sr.s. ka dhe njoni për juve ma shrot e rendhë sot një rendhë dhëgjul Çfarë? Trajirën e vogël, jo një rënë madhe, ta rënë një rënë e vogël sot. Sa huwa ma yezali u yekzeb. Edhe mëse rënë e vogël. Se e vogël. Pastaj më thënë se rënë edhe një rënë e vogël se e vogël. Hajde tash pra. Mësuesi i njerëzve shtojë shpjegon gjona të çarr. Tri rënë të vogla, çka ka dal prej tri rënave të vogla? Prej tri rënave të vogla as boni e madhe, ditë të rëdhin pra. Edhe 3 dit ka tri ka një rënë e vogël edhe 3 ditët, ditët redhin edhe njarë jetë redhin edhe jetër redhë fa ma je zalur rëgjunu je këdhët, ditë për ditë e njërën i prejluve rëjnë një rëjnë të vogël e ma dhërën ma dhërën kërët në ledhe një qinë rëjnë atë vogëlat që ka u po fa hëtëa juk dhe bërën dhe Allahi këtë dheba fa shkruat në të Allahun në listën e rëjnëzave ki nuk ka thonë rësullajnë këtë had Shkruhët në listën e renësave E pastaj vazhdo në hadisit ta Fa in në lkevi bejehdi ilë lëfugjur Fa renë atë qënë në kriminal, në kriminalitetet E kriminaliteti pastaj krimje ka vendin në gjahenem Pra ka hinë në gjahenem në përmet renës Nuk e ke fillu me kriminaliteti Po e ke fillu me renë Tu me ndu dhe e vogël Renë pas rene, shkallë pas shkallë Mirë në regullë Ku që ka shtipje në ullët ose e ka shtipin e nol, xhakut e kanë fjalën. Shtipin e xhakut tëlët, edhe shtipin e xhakut nol. Ki njerëj, a ka problem para në shkallë? E kam ndoshmëri për shkallë të vargave për pijë, apo për shkallë të minorësa. Në para në shkallë atak i problem? Jo. Ati thot, po unë më asis pata problem para shkall, në shkallë edhe në ditën se e dita edhe një shkallë, hipën në ditën shkallë pastaj. Po më rudon dis ka problem pa, ndërratën hipqi kur ti baje vetë shkallë. Ki apit parë shkallë dhe apit vletës. Ki ka një shkallë, ka një shkallë, a man në dhe shkallë kur ti mledhen këti, ki i dokës në prej shtatës shilë, ma po be. Se faktikisht ki a gjennel të hupmendëm. Ki faktikisht a gjennel në shkallën dhe këti i arëthodë parësime. Pra, qka ka pas dash me bokim o i pas konsultu me mjekun, mjeku i thëjë ke ti asë në parën shkallë, më thë me himë një ku maj madhi njërzijës Muhammed Mustafa së lëllare se nësot ju më shib në asë parën shkallë të mendje malsijës asë parën shkallë të kibrit më shib se ti faktik ish nëse mashtrosh e hip në të parën shkallë të kibrit edhe su këtu s'kana problem raf shqen ka e ma me vazhdojnë ti me hip në shkallën qeter kur t'hip në shkallën qeter e dhe këtu nuk, ken, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Shkallë pas shkallë, ka një shkallë, ka një shkallë, kur të bonë dhe të shkallë, një zëtë ato, atë jë nëllë të ersotë, mo. Ersotë. Ersotë se ke kalunë në stadjumin e zulumit dhe dhe dhe vetës, i e shkrujtë në faqën e mendjem dhajve. Sa Rasullullah, a.s. Wa inër rëgjule, la e zalu jesduku, hatta ju këtë bërinda Allah i sidbika. Sa njënë i pi juve, e obligon vetëm e detiron veten vetëm drejt me fol. Ja ban dhjatës obligim kurmës me rrej. Edhe ai sot në Ukrainë, nesër fol drejt, mbas nesër e fol të vërtetën dit pas dite, sa deri shkrua te Allahu pit drejtive, pit mirrve. Sa e drejta wa inas sidqa yahdi ila albir, fa e drejta që të më të fleta e bamirtheve edhe të mirrët e të mirët në gjennet dhe ahin. Kështu shkallë të gjennetit dush me ndërtu vetë ato. Shkallë të gjennetit dush me ndërtu vetë. Për dit e obligon vetën zonë une sësësë. Së kam pëse? Së kam pëse? Normal, me përjaçtimin e tre gjonave, ta shmosrim nga me një vend, me përjaçtimin e ative tre gjonave, kur kje drejta me rejta, ato i kemi spjeguna, që shherët edhe ulemat, ulemat paraneve, kur kje drejta me rejtë doja po domos me rrej mos me, mos mban këta ti po po me në vend ti patë thon me rrej ato janë venat të qarta janë 3 kur katërat bën tre vende kemi thon gruhë ke drejta me rrej kemi thon luf ke drejta me rrej edhe kemi thon paq ke drejta me rrej këto travene po jo në kuptimin rren në rreth modeç tipit edhe azhë nuk as e leju me rreja e modeç tipit të fjalës rren po me rren vogël Me rëdë vogël shtipit Kërë jam këto Unë jam shumë i vetë dishëm Se gjemati jojnë Ani se e kanë nguë që ishë rajat gruja Ato se dinë shti se ishë rajat gruja Se, se kanë nguë Së kur ketë edhe atë qetërën Se e kanë ni Me ni edhe me ni edhe me ndëgju Ka shumë dalim për njën atë qetërës Po ti e rejnë ata ja bleni par papuqet, dal ma shpejt piksaj. Ja bleni par papuqet dhe t'mark, feja ka leju me i thonë t'ja asaj si ti kam blej këto një zët'mark. Islami jone ka leju. Kitania jo vetën pak një ka qore ma gjallë. Qasë të min i qmim, shka si ak i blejë. Se gratë nuk pajtojnë si gjemë edhe burat vesh i këto pantolët pëqementës, edhe i vesh aj pëqementës me armatur pantolët delë, së so ka gjalli fort e fort, se ka gjalli sa i mrejnëa, I ka armaturën e burnijës, nuk janin ati për pantolët fort e fort. Del gjali. Kur se femna, kur dalë në darsëm, ajo s'ka qef me dalë tollovi pi mojës. Ajo ka qef leqim ma mirë, po ma e veçant piqerave. A ti si ke halët kur kuna, jetu i palët e tua. E thuj pra nizet mark që ajo pjithoje grave, burë jem këto nizet mark mi kish ble. Edhe pak e ma vetën i ka shore dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Allah i s'ja si zëja sa e për të modhe A me edhe ti e s'ja zëja për të modhe Edhe pa të mtregur asin e ule, alimit malë Të Irakut I cili i breu grudës gjah Ja pruni në mazdrekës të shpia Sa e keble se grave Sa e keble ju intereson Ato s'kanë punun s'abite në tekstilit me dit Kvalitetet të kishmirit edhe të kazmirit edhe të dokit edhe shtofit edhe të kadifës Edhe të ati qetrit edhe të qetrit Me qmime Fa, Sa e keble ke gjah sa katër dirhem Fa se ha gruja hëgjës këta qoj, a gjithë këtë i këtë i morë. Hoxha i menë qërë. Ato njerëzit me mdojnë në hoxhën këta shofim për së kakë i thojnë ki, ko e di ki, qështu zënë, ko e di ki. Se neve në thojnë njerëzit dë një biset, kur të abojnë më dhomë, që neve për neve për muhe, ashe dorës shta ata jo, ata e dim me dërshmajt atë punë në. Jo me menë, me kamë në shmajt e dimë i tha, ati njeri që shqit ke gjoth hoxha, shtine tha këta në krip kër shkoj me fali qinjen shtine në krip edhe nuj taze, tha kur dal pi i qinjes e mar a i dulpi në mas qinjes i apru një gruz po atë gjoth kër e pa taze, pak me krip i zma tha këta, tha mas i mqovet e aj tha kolaj shti, tet dërhem të kam blik tha që si gjoth i ha gruja hoxhës a i dhe ta shur në pra islami a i ka deportu Në shpirti, në anën shpirtnore, shumë thallë të njëriu edhe e ka studiuatë. Shumë thallë e në anën psikologike, që jertë i dhejnë kësa e psikologi, ka allonë psikologi e në fakultet, e kam kësi e kam kri, unë e fakultetin e psikologiës, a interesant, hala, fakultetin e psikologiës e ka kësi e ka ka përsi, a babës datë që e kam suta bëjatim. Po shfarë shfar fakultetit i ke kri ti, hala babës tanë e allavi tanë, si a di, si, s'ke mujt me dë Islami ka dëpërtu të tabiatët e njërë dhe mrena me shigjetat e materialit të pasur edhe të pasur mrekullu e stati edhe në ka spjegu se këtan lejone. Dhe ujë nëzet markë ti kam ble papu se së prish punë. Po mos e rej ka thonë atë shumë, për ditë e për ditë se të negruja në del nërgrasët, ki që ati bëse ajtë skapit të rejtë. E këta, ata ku që tha, islami unë, këta edhe këta islami unë. Pra, ku po donë me të majtë a tje? Donë me të majtë a tje i unën në shtillën matë lartë dhe njërzijës edhe burnijës. Me gjitha ta barabak. Adonë me rejnë luftë, anë mikun, ke drejt me sakatu këto nërë që po thëmë, me përvllut e rejtë, me mundësia asë një herë drejtë. Ato në edhe përna rejnë e përna bojnë, përna bojnë, përna rej do për në rejnë me shkopë ndorë, do për në rejnë me latë ndorë, po të dhe i panë për në rejnë. I mjërë shqiptari i cunguar në mendë, i mjërë shqiptari i fili si ka me veti mjetët edhe machinat, e machinat e filtrimit të mendjes edhe psikologijës, anës sociologike, socio-psikologike socio, socio të njërzme me i studiu mrejnë dhe ato me i paset, që ka po me ndohet? E një, Për për shkak se njeriu nuk i posedon këto. Çiçka më i posedoj këto gjëra në mi politikani joni, s'ka rëndëzë kurr. Çiçka më i posedoj këto gjëra në njeriu i cili Kur'anikerimin edhe të gjitha shkencat që janë mbrenda në ta kur s'ka ni edhe sot zdomeni për këto. Çiçka më, çiçka më editaj. Çiçka më edita i cili hala s'e ka vendosur me politikë mirë e udhëhet popullit, as s'e ka vendosur hala me rëndëzë asnjëherë. Çi çish di naje këta? Se binai, ai mendon se politikash, ajo që e ka shkruar Machiavelli librin. Edhe mund të ti shkreti, i parroj, me thon se un kam, për shembull, mund të më thon kështu, un kam një libër i cili e ka emrin Il Principe, libri i kaem nin e jugut i principit. E ka, princi. ka shkruar Nicola Machiavelli, Nicola Machiavelli Italian, i ka dërguu knjezët të Florencës, që këshillat knjezët të Florencës edhe unë kam për shembën një simpatit të veçant nda i këti njeriu se ka qenë shumë i menqor Nikola Makjavell e lezën libërën prinsitin Nikola Makjavellit edhe bërën politikanë më njëre edhe harën s'ka mundësi me ditë ndryshe se duhet me lezu anti-makjavellizmin para të nëhenezus me njot të ta s'mundjet si shëron s'mundjet shëron me të kundër të me Makjavellit A ke dëshirë me ditë ku shamë makjavelli? Libri i makjavelli dhe më në princi? Po, unë përspjedoj shkurt, Hitleri, për natë, para se me fletë, e ka lezu gjimësore. Kur ka fletë, ka fletë libri në makjavelli në rëkrije. Qa qa është libri i mirë? Musulini, kur ka vdekë, e ka vunë gjiksë. Politikanët këtë libër e konsiderojnë si muslimanët kuranën. A shan libri mirë, ai mirë apo? E ka dhënë agjëni i mirë për atë librin. Ka thënë Machiavelli, si dushmja më marr arën dikujt, në çat libr, dushmja marruni çadrat i ngat. Tonëti i ban zullumat shumë atë jetrit a ikti arësvat arah divo po atë jotja. Hajde urdhnotash. A ka an Islam ksi pun dikon? Tha Islam ja mirret me xigjana. Jo, Islam i ka thonë. Ti je shumë i ulët, ktu ka thonë. Ti je shumë i ulët. Nëse ti e të interesën një grim të dhau i me gjës qetrit Je shumë i ullët Ti faktik ishtë halas ke dal me shëtit Në faqën e cila faqëja e ka emnin Faqëja e njerëzimit Halanat faqës ke dal me shëtit Nëse ti e med vërtet të prejgurit Apo dhavit me gjës qetrit Të interesën një grim të dhau Rasullahi së të selam ka thonë Mën të ua ka shibran Minë erdi gajrihi të wakahu Allahu jo më lë kejamet i bësemi aradhin Edo një flam Kushe mërë të ati qetrit Për arës të ati qetrit Shtatë toka si kjo që jetojmë në në ta A i banë qadë ditën e kejametit A kemë dëgju këta në islam pejmue po Pre e gjallarve para muhe Një milion përqin Këta s'ka njëri që se kanë dëgju në kursire gjamiz Eta s'ti venë gjami e dëgjojnë këta e dëgjojnë këta baz e islamit apo për çështjet e jetës njerëzive e e, e dëgjojnë këta e përjeton këta kush e tha këta muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe marsi fjalën e vonun si makiavelli e makiavelli ka thënë librin e vet pro si duhesh me amorë ndikuj duhesh me shku në skejn arrasati më ndërtu një çadër edhe arrasati i bë ajzullom Derisa i të murdhit të vet shkoi e pastaj era ti i bote jotja. Edhe maskësaj do njerëz kanë simpati dhe magjia e ele ka gjeni më shumë Machiavelli ka gjeni më shumë po po. Shumë ditën. Për iksaj fjalia është morr Palestina. Kyu fjali ka gjeni shkak, asmor Palestina. Sëjordit kanë ardhur në Palestinë vitin 1968 edhe kanë dërtu qadrat e vetë arrafarave palestinesme ju kanë bo aqë zëllum të manë sa që janë detiru me shqip janë detiru me shqip e pas taj ajta është po thotë po në këtu jemi në verin tonë se e kemi ble pas dët pas dët mark hekterin pas dët mark pas dët hekter e kemi ble ta shte aj po ka drejta me thone e me se e kam ble po aj muslimoni kduj, i këtu i taj svedi kush me të kuj liber me të kuj propagand me të kuj parolë Dal pi këtu se kjo sash, ku e di u në shkash. Gjemotin nderuar, o besimtar të nderuar, me këtë liberin e këti, ala to ka pëmiren. Ala to ka qera për shkellen, po na i kemi shpal, ato shka i kanë teshat me lara në miqë, kemi pas të drejt, kurse kravatajitë dhe çantajitë e shtrejt, i kemi shpalë në miqë, ato çantajitë e shtrejt janë zonsat më të dashur dhe më Në zonë të atë matë bindur të të librit që folim për ta Mësë harro Këta mësë harro Këta mësë hek prej mendës Se kursia e gjamiës Nuk flet idejët e njerëzve të posashem Apo të veçant, apo të rëndëm Këtu s'pjegohen gjanët të cilët të Vinë me neve Këto këtu në letërës janë tonët Këto janë të laute dhe të pengamerit Mos unë një qetër hip këtu Po a i prap këto i thot Mos i besoni njerëzve sa janë t Mos i vësoni njerzve sa janë të veshur mirë, se me vesh e me tashat lame e me pa, me, me flokë kremë e me një me tashampionizum, nuk do të thonë se i shamponizuari mirë, as e vë edukuar mirë, edhe është qellimxinj i mirë. Jo, s'ka kuptim. Se na kemi parë njerz me kat 800 mark, 600 mark 400 markë sheshirin Po kemi pa njëzë me 400 markë sheshirin Të i ashti dorë në gjep Qetërit me a morë parët Edhe kësi kemi pa Në kemi pa zonja Që kostimi ataj ashtë 800 markë Po kemi pa zonja 800 markë kostimi në trenë me si Të i ashti dorë në gjep Ati të fletë lë vagon me a villë parët Ti thu, nathoj, mileti jonë, që isha mentaliteti jonë. E po qish, brajo, 800 mark kostimin me velë, pa jo të velë pare ka ble kostimin 800 mark. Qajon Qa, një, një që ti me dorën sa glavën me një venë, 8000 mark, 800 mark kostimin kërgjonsa. Kejt gjalliot jo, që ka ka punu në burbet, në të nëmra me të i prilë këtanë, zonja se njërion është i njër, njërion është i pashar, aje, aje para mendojnë hajdu ti në kumanovës, i cilja është për një marre, belle dhe fukara dhe kakundre kër të vedhe, mendojnë se edhe në trenin Zagreb, Beograt, edhe Zagreb, Maribor, edhe Beograt, Budapest, mendojnë se edhe a gjë du të me konë nga pasak për me villë, jo, a gjë janë ganstër ajë për me villë, a gjë në bonë është edhe ma ganstër në Washington, edhe me, me, me ganster i qudit shëm pra nëse e kupton lawi dashur musliman irrespektuar para se të vazhdojnë temën hëthni pak të para se të ashtë i birune anë i badeti se dhullune gëhennem e dakhirin ka thonë keqëto keqëto janë të një kategoris ka thonë ato që janë me ndjimdhajhin gëhennem të zvogluar me ndjimdhajt Allahun Kuran i Kerim është Kuran i Kerim i është shumë i qudit shumë aja është mrekulli. Ka thonë, mendjem dhajt, hinë në gjahennem. Që tu me pason, akon bëllë? Me pas ndalu, kur anë i kerimi, mendjem dhajt, hinë në gjahennem, akon të të dushë. Tha, të zvogluar. Skalane dhe këtë fjalë pe e pu. E pse i zvogluar? Pse i në nëshmuar, të i me të të si imal, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe gjahenemi pas këndo një polemizim a, hadisi për nga marit salam, pas ka thonë gjenneti a shë hadisi mërtit pas ka thonë gjenneti mali u do asa u jëdhullu nëni fa, që di e malë me muë pas ka thonë gjenneti të doptit edhe u të varë porit pohinë të une ato të për mund shmit të shkelur të shkelurit pohinë të une gjahenemi pas ka thonë te une hin kejt u sirtu bil tha mu ufert bil mustakbirin al mutajabirin famu me kalon allah utmajit janeni pasakon te une vin tmudit ska skemesh ka vuli vduu jannetit se te une kur te vene firauni te une kur te vene karuni te une kur te vene xebugahli kur te vin te une kejt suvaria e me 19 vet ngarkuar mir ati Um Kulthumi, ati Abdul Halim Hafizi, ati këngëtarët, ati muzikantët, ati pornografët, ati këta ti. Ati erotikët, deri më ja këta që merren. Këngëtarët më ti hapin fit të mirë. Këngëtarët më ti hapin vësht mirë, se ati ve janë vënë me hile ai shka janë marrën çefin. Ai shka jlimon, sot, krija, a i limon zot për kria janë vënë shumë me hile. Ai dje zot këngëtarve çoni më raju ju duni me këndu se kënga vajë i burrit është kënga ama definicion ajanismi ajanismi nga se mi ka im pak aje vajto im pak një këshore përjanismi selmanlitë të se bashkë për selmanlitë e kemi propunën bashkë për selmanlitë jemi bo vajë i burritë kënëni, kënëni ju jo jo yeah. A i që jav limon koken kanktarve A i jav kapon me hile Ato dhët i varë në thimë qaf nësër Ato dhët i zojnë Allahu Dhët nësërë në sunët u lahëzab E këni ajetin kërani kërim në gjusën zëtë dhë Inna ata'na sadatana Wa kubara'ana Fa adallu'na sëbila Fa na o zëpë Do të zojnë Allahu Do të mundohën me i thonë I dhe gjumënat më vajtë e tonë E atëtona i humbën rrugën Tha fal në i tineve se të më dhe i të tëmë Në i kanë humë rrugët Allahu gjëllë e gjëllë Nuk është kjo dit sot për atë pun Nuk është kjo dit sot për atë pun Ta falim tije, ta falim tije Po ka qenë një dit qeter Kur njenin kërësit gjamië O oh, ju kam këtar Ikni prej këti i deti Se u fundoset E fundoset popullin me ju Ikni prej këti i deti Ju këta është palë që anë miq Kërsa ato që ju limojshin hajti, knoti sa të mujsh, dilbija eme ti, knose kjo është artë, kjo këtu kultura e popullit, popullit ngritët me artët në vetë. Një me? Me i badet shka bëndë, pra. Me azurim Allah u shka bëndë, pra nëse ngritët me telë qiftelie gjithë ditën e gjithë notën. Me seshë dhe shka bëndë. Me arësim shkabot, me mëthim shkabot, me patriotizm shkabot, me, hege, me hegemonizm të vartet, padal pikoloseki shkabot. Këto këtë me kongi mlojma pa. Po. A i populli të li ka qifteli edhe jeton i lidhën për ta e shatë shfort, a i populli është ma fukaraja në botë, a i është ma i varë for i populli në botë. Se qetelia, qiftelia nuk është artë, a i është varë for i. Shka është me lujtë shah? Shah me lujtë është halal. Ani, hoqja ka thonë shahin, kush e lujtë, s'ukur kërështi dorën të mëshkënit e thivit mrejna, është propagandë pa livje. Shah me lujtë është halal. E tash, lujtë shaleja t'jen t'kaldëj të në unë shak e bo. Ti lujtë shaleja t'jen t'kaldëj të në shak e bo. Lujtë shaleja t'u shë në arën lejë. Mëresa në vetlashësla u ndetinë se do u ngjën me gati, e ato u ka ndajë ishka ke bëu pastaj. Ai shah me luajtën shallall, se fjala shah, çka fjala shah ship. Këtë katun e luajn shah, unë di kush luajë edhe kush luan këtu luajn shah. Ama shah ship shka. Ose eteles ju. Gjum... Ahë roni ta po. E fjala shah, çka do të thon ship, fjala shah do të thon ship mret. Shahir in shah do me thonë mreti i mretnëve mreti i mretnëve është fliçni me thonë zoti i zotnëve ka kuptimin shah matë anë sharabisht do me thonë vdiq ka një ipotet me këmra mi kursozët loja vdiq u bites mu u kry pra vdiq mreti sëllun mu mreti vdiq mreti shah i vdiq mreti vdiq Ti e lunë një shanë medjë Të kanë cu baba me punuarën E lunë një shanë gjash ora ti Kush vdek, ka vdekë, edhe Ka vdekë ti Ka vdekë familja jote Ka në vdekë smitë që e kelonarën pëpunu Të ka vdekë baba Ka vdekë nona Ka vdekë popullit Ka vdekë fisit Ti e kemitë popullin Kaj ti kemitë Të kelonas njote e mitë Ti keqenë katili i familjes Pra e loja në shalala e loja Po kër i kur hiti kënena e arën për shka jenë këtë bënjotë, hara jo dëllë me një qëtërë venë. Qeftelija, edhe ajo shka bërë, gjithë notën, kong, kong, kong, kong, pastaj gjithë ditë shka du të me bo. Gjithë ditë du të me bo gjumë, pra ashtë përdi gjela, kongë gjumë, kongë gjumë, oj dashur, ajetë e pa ku kemet do për i binë qëtri të tel, a ke vëruë, do për i binë qëtri të tel, të ala për i bëna të telit, të mendu të se kemë e venë, dil, dil, dil për i kësaj, dil për i këti hëndaku, se edhe kanktarët konsiderohen mendje më dhaj, Allahun kurani kerim ka thonë, kanktarët shkruan në radhën e mendje më dhajve, në fletat e mendje më dhajve ka thonë, wa shuarau, jetë të biahohu mulgawun, fa vjërshatarëve, edhe kanktarve ju shkojnë mrapa me ndjem lajt. Se të bi omul dha von, ju shkojnë mrapa me ndjem lajt. Tha i nëm um kulli kulli wadim, jahimun, fa atohin në gjdo lugin të njerëzimit edhe bojnë gjemot të i duke i nëzir nga puna. Qish duke i nëzir nga puna? Si, si duke i nëzir nga puna. Po mirë, unë po të spis pra kështu dhla i dashur. Me pasit e shpia një servis me një qari lakeri këtë dhjune me pas një servisti me dëmbaru i tekstila tasat jogurtit me pas një tamëltore me maru gjas edhe son të abonjë një koncert në kumano ato machinat të tin dëqen përnojnë mëzdarke amyllën, cëllë abon kishan letin në kumano si ma kishan në kumano qka banë servisat edhe dëqenët edhe shitorët edhe, edhe, edhe agencit edhe kit qka po banë ato A të pëmbyllën Pra, ka ardha i shka mbyllë jetën Kuma no Ka ardha i shka paralizon jetën Ka ardha i shka paralizon Para jetës një gjo Edhe më me vler Ka ardha i shka paralizon mendimin Runa zot Një popullit të li ju ka paralizu Të mënduarit A ti ju ka paralizu jetëa më njëher Ikë prejkstime detnave Ikë i këse shpejt shkru është të dvoglit e pas ta i shkallë pa shkallë e shkallë të të mlajt tha të unë gjenneti hin po hin të dvoglit edhe dobt, dobtit edhe të shkelmit ato që janë të shkelun tha po hin të unë gjenneti tha Allahu gjelle gjelalu hu gjelle shanu o ti gjenneti jem tha anti rahmeti ti je më shira jem s'ka nevoj ju me popullu mizun në zbeti ti je rahmeti jem tha është ti të ti ka ta më shirojë unë. Tha në gjënë gjëhenemit ti e venë që të kam kryu unë. Tha ishtë ti me ndjëmë dhajtë të ti uali kulli minkuma mil uha. Tha të sejtë të li për juve ka me qeni mushën plëtë. Edhe jeni ka me qeni mushër edhe qëtri. Basi që gjëheneti pas ka me qeni mushër edhe gjëhenemi pas ka me qeni mushër orientovë tashë. Ta shi ke ditat në orientu për ku. Ta shi e këtu hala. A ditë që ka të vene me dalë shpirti, vëtë e qapa, rësullaj në ka le mëru në hadis, ka thonë. Qa t'ja ku fini? Deri sa s'ka arë shpirti në ngri këtë fitit, ka thonë ke vakët. Mu kujtu. Ke ko mu kujtu. Thonë, arë er shpirti, ku a shpirti, s'ka t'ane në mua. Ka thonë, Allahu, këto, është vonë. Këto është vonë. Deri në fitë ke vakë Aje gjallë po, thujo zotë A ma falë ti muat nga bimin ati Se unë mos e baj, ma falë ke qitrin nga bimin se mos e baj Ma falë atë qitrin se se baj Këthau, këthau, këthau Edhe trazov ik i këpja saj që se ajo tja afron ka fusha Edhe veprimit me të cilin veprim Ti fiton në esën dhe fiton sot Kështu ngritemi Kështu qëllimi jo në ashki që nja njerëzit Ti, ti, ti, ti, ti usëqarojmë njerëzle se Fusha e humnerës Ashën shash Tlapata Tlapata e qerve, po do me në morë po dojnë qerve me një lopat me në morë, me në qitë më qit pru loj, loj rathneve kush mos i ka orë edhe vendasit edhe të huaj mos shpresoni ku me ditë se sa, të ato që si janë tonë të dhe kanarë sot në borin tonë mos shpresoni kush të di se sa ju keni të drejt me majtë një shpres të imët, një shpres të holë sa peni makarës qikave që marojnë oja me to, keni të drejt po mos e trash një shpresën Mose trashni, se s'ka mundësi me trash. Ka thonë nësullaj me një hadis, el kufru min letër në ahide, mësoni ka kje hadin nga kje hadis shumë. Ka thonë se kufri është një din. Kufrin për gjithësi shfar gjuhë e flet, edhe shfar mjetë e posedon, edhe shfar ideologi ka, edhe shka posedon prej pasurive, ka thonë një din ashtë, një mentalitër. Një din, një fejë, një qendrimë. Vetëm ju, muslimanët, me të tashë, një njeri, një qëndrim. A argumentët të ju, muslimanët, flasin ma qartë se të kejtë, ka dhënë, wa atasimu bi hablillahi jemiën, wale e të farraku, kapnu të gjithë për litarin e Allahut, mosëm dani, kja është Kurën, këto fjallë jam t'juvët, juve mësë pak t'ju ka hië, ka thonë Allahut, me që e më të ndarën, me më zmeti. Mësë pak t'juvët, të mundi me qenë të bashku me në gjemlaj, vetëm më desh mundi me qenë të bashkuar. Me në gjemlaj, asë një are, me në gjemlaj kurës bashkuon? Deshë që janë me në gjemlaj, setë që janë me në gjemlaj, kanë harru atë, se në uren tra mbi lom, nuk banë më uvrati, atë uvratë. Por uvratë setë, në uren mbi një lom e të lejtë në formën e tranët, në më gjithë në atim uvratë. Ato harun faktikisht se këtu filozofia nuk e dojnë këtu me ukap në uvra, sep dhe ju ka hiem uvra, për në rafsh. Ato uvra në tra, bindja ative ishte se une qes ketan uj, ato ran të ditë nëj. Se tranin ishte i ho, ato kurim shun janë i qetrit të ditë ranë nëj. Ta kishin dit ato se mbitra me uvra njën i me qetrit të ditë binë nëj, kanë pas me lonë me uvra nënë rafsh agje. Se a gjërë vrashin për së bishin nuj. Për po vrashin në tra, pra onë lau jam i dashur, ta shtim me zveti ti me o kondrështu, e ka këptimin të të të janë vrashin në tra mbi uj. Të ditë bim poshtë, edhe on, edhe ti, asë një në së smuj me qindru mbi ta. Kështu e, e ka filozofia e vërtet e kësa injarje. Nuk banë, nuk banë, qërë për po vrashin në rafsh, ti më së vrashin në tra, më vrashin në tra dhe më thonë m pra me uvram, luk do me thonë me uvram me arm, po me uvram me fjall, unë e kam fjallën, me u të sakru me fjallë, me randu me fjallë fjall fjall, të qetërin, me i thonë jonit një fjallë, me i thonë jonit një fjallë, shka ja vratë dhemrë, unë këtu e kam fjallën, me i thonë jonit një fjallë, me të thonë fjallë, e grifë, e shpiqtënisht, që hanë vratjë, që janë shkalla e parë, e atëshirat janë m I ka therr tudigjem te vet. Një ka pasem nin sam, njoni ham. Ai ka pas tragjem, njoni ka pas sam, njoni ham, njoni japit. Sam i ka thënë ai shka nuk u ka pas problem me ta. Njoni ka pasem nin ham, njoni jap. I ka therr tudigjem te vet paradijkës 950 vit jetu a jetuu alselami. I ka therr tudigjem te vet paradijkës edhe i ka thon. O evlat te mi. Për dgjona po ju urdhnoi. Po ju ndaloi nga dgjona. Ju sot dgjona çit do t'ju urdhnoi, unë bani për gjithmonë. A të dgjona çit do t'ju ndaloj mësi bani kur. Gjem të fshirën babën flak 950 vjeçar, do më ulën në në na sihat një, një, një, një, një, një fjalë të bukur. Tha: "Anha kuma an el kibr wal shirk." Tha po yndalej, ju tha Juve un mos më njoh di Zotna. Një nifni tha: "Edhe mos u bani mend djemdhaj." Tha po yndalej për i di punëve. Mos njifni më shumë se një Zot. Tha dhe mos u bani mend djemdhaj. Tha vetë kur i urdhnoi për dijona. Tha nato, o baba jon Për qëka për në urdhënë ti? Tha amurukum bis sala. Tha për ju thamun juve, falli namaz ju. Falli ju allahu gjelle gjelalu, namazin e lojtati, fa falli ju allahu gjelle gjelalu, edhe tha, banu ju modest. Banu fjall, banu fjall uret, edhe fjall but, edhe ju tha, thuni la ilahe illallah. Fjalli la ilahe illallah. Nukasunati Muhammad, alisatu serab, pita ademi. Tha thuni la ilahe illallah shumë, Ai Albanianin një koment te fjala la ilahe illallah jemevet me ketani po e përfundoj sot i nderuar i jemeve. Dëgjoj mirë edhe mos pa çemor prej fillimit dersit kur një fjalë mareket edhe dil prej dersit se mund të pagohet. Muaj një or ders mund pagohet nëse ti ke thasietin e nuajit thundë jemevet e mer sot. Tha thuni la ilahe illallah sco zot çetrvach Allahu jelle jalalu sa se dëgjoj tash. Në nivizoj këta do marr me veti. Tha, me qenë qilat të qtatët, edhe toka, edhe shkakan me th halkë. Këtu tha, me qenë halkë, ka thonë Nuhi, e me javar la ilaha illa Allah, tha e këput. Insha Allah, keni kuptu ju, një her, po unë edhe njëherë, pëtham. Tha, me qenë qilat të qtatët, edhe shkakan qilat të toka, kejt me qenë halkë fa meavar la ilaha illa allah fana fa e kput ato tmulaj nuk folin shum fjalë të mulojar i çbanal boll fa e shka e kputsa vjen maran e kush e kput ajo s'ka vën maran e kput kjo është filozofia e aksaj se ajo s'ka maran e kput fa la ilaha illa allah beçen ti e këta me toka dhe s'ka kontroll meavartha e kput o i dashuriri gjemati qëllës fjalijeti ti je gjemati i fjalijet la ilaha illallah kjo i këput kejt prangat e sërbijes të rinja të rritë mramin për s'po ka kush me thon s'po ka kush me thon se unë për tutem si hoq se moshinëm na të faza e gjematit zamanit muhjit dinit Ka qenë një djetarë në shame ka pasem në në muhjit dinil arabi? Shoma shi në nëshmuar nga jërzit e kohës vështë, pëse ishtë në atë kohë i pa kuptuar. Për jam të regojë këtë njërën e fundit dërësit sotit dë lidhe me këtë hoqë, në lidhe me fjallë la ilaha ilallah. Ash një gjami në shame ka emnin në muhjit din, në emnin e këti djetarje ka emnin, se të mfalë një gjëmotin dërshëmë ka ma i ngritur një djetar në mesin e një popullit, aqë ma i pa kuptuar. Aqë aq, aq ma i pa kuptuar. Aqë ma pa i vlerëzuar. Ndo është edhe i rëmbir, apo? Se të si dishum, ato heqë, të retikë po ula të sebinë, shka ju të thonë edhe ato ndalim për i krizë. Qishë ndalim për i krizë, të të rëmi, ndalim për i krizë edhe ajtë. Një muezin e therë e zonin sham në kohën e ati, edhe a ishte të engun r Pre edukatës islame gjëmotin dërshëm ashtë me pengush dë punë. Kurë thërë e zoni du të më unalë, du të më unalë, ashtë regullë, du të më unalë me pengush dë gjohë, nga edukatës islame ka rrenë se e zoni kurë të njësët, që ki që i mjeshtrit i ka mëtë ndorë dhe rasos e zoni. Si kara hekurit si ma, e zoni po thërë. Por në kemi zonë me i humë këtë gjohëna, në edhe në ashtoj edukatës islame në adullë prej dore, Televizorin s'jemi gati me shim Kërët njësë e zonë i me therë Filmin s'jemi gati me ndalë Kërët njësë e zonë i jo punën A në rritet me akiminal kejt punën pa dhe e zonën Therë e zonën Ki hoxha e ka pasemi në muhjit din Ibni Arabi Ka të ngu e zonën shamë me një rrug I tha ati mu e zinit të e therë e zonën Tha Allah i jota nërkam të mija E kanë prej gëmotin dërshëm Koha atë herit këtë hoxhen e E kanë prej, e kanë gjiku me vdekje. Psa i tha, tha Allah i jota nërkam të mija. Ta shti me thonë Allah i jota nërkam të mija kofër, sa Allah i sinë nërkam të tu asë mirë. Për atë e kanë prej, se thani tha, ki u bojnë qafir, djull për dinit, pëse më zati qafirin dhut me prej? Pse mësë me prej e prej? Ma vonë ka nërë koha, ka nërë zëmanet qërë, ma vonë, a shëtudju qeshtja këti hoqës të krarë dhe n ابسه مهدي ابن عربي كديتاري شوار يثاق دينيت كسو اكو منسي كيو مو ستديو نيوني براي علماء الشوميت شومياش مت ورت شريف ايا مت ورت مبارك ساتاك ابو مبارك محمد مصطفى الحديث اي صا صلى الله عليه وسلم بينما انا بين النوم واليقظه فايش نهار مس از شوطات نجوم فافل القران تحت راسي فمصافن بطن الكريه نوند e pata Musafë e nërkrije, sa nfluturojaj, sa të atëbahtu i lehi i basari i fejda hua bishem, sa jashlova sid ka fluturojken qihel kurani kerimi, sa e pashuna ta aj zbritin sham. Aj për ata i ka të vonë shërifa ti, zbritin sham, një djetar i shumët i shuar, aj tha unë kam një mendim, shkarë shfarë mendim i ke, sa muhjet din i bliarëvi, Kur ka thonë më e zinit a lajota nërkam të mija, me shku me pa aj veni ku i ka pasë komët, ku ka qenë. A tha, na e dima ta. Tha, në ta ma me dim veni, ku ka thonë këtë fjalë ku akonë. Shku, tha, ajde, grinë e këtu. E grinë venë në gjithë një arkë me altanë. E strehuar, e kishë pas strehu di kushë. Tha, ajatë qëllim e kishë pasë ta, këtë e zonin, këtë vajzin gjumohë, këta, këtë mësimin por ju do të thakeni nis me thak. e bë parë thak. Allahun e juve keni këtu nën kamtë mia. Prapë i tha Muezinit, "Jo sikish do al Muhyiddin ibn Arabi befe." "Po Allah ju atë nën kamtë mia. Domethënë, jë bë Muezin, jë bë imam, jë parë parë jë bë. Me parë e ke fjalën çipojë fola, ti ke gjëllimin, atëherë se ke për Allahun xhellal xelalu. Etaj Allah ju os ka e kam din parë nën kamtë mia. Kë çëllë me pataj? Se jo Allah ju atë nën kamtë mia Muezinit nuk i thot ashtu. Un kam frikë se ndoshta më srahm edhe na këtu. Në sinemë edhe na këtu, ajo fjalë la ilaha illallah te lakputa t halkan, foka kush më e thon. Me me me bot kuptimet e veta, foka kush më thon se pa, jathoim, jathoim, kejt, Allah, ilah, ilah, ilah, ilah, po e thojmë ke idna. Po e thojmë la ilaha illallah almari puna. Po takë smi thon në, në kuptimet e veta. Po qenna, të kesh më qenë na xhem te ksa fjalie, këtë çellim e kam edhe po e kri. Djen te ksa fjalie, s kishin pas me ndodh këtë tallje me neve se kjo që i pëndolë me neve, asë një gja që të rukash, përveç se talje me neve, po talën po po i qërë me neve, po talën edhe po talën në mënirë, në, në nivelin më të lartë të taljeve, o zotë, po të lutën me që tit në bëjsh neve të në ndihmëjsh, që në të shëndromi në gjem të fjallës, la ilaha illallah. Në tharima Allah jonë, në ti keme përthën neve keme qenik nashur, lillahi l-fatiha. dhe nga jemi të gajt bishën të janë dërgjerë prej keç tigeve vinë ka një janë dhe fazë gjumorë më të du edhe do vinë me të rosi prej ditë a lojeve të mëndimeve në nërsa e vetuar i si së të reja së si të falem në madhë gjumorës për të gjami ati më abitit më të gjoni mirë nuk abitit fazë i gjumorës për të falës nuk abitit hadam të keni kri ju jemi të danë për të gjami e ta e kri o ju të ndërshëm Këto katër sinetë e në mundi për para që dhëtë i falë një tashtë. Këto katër sinetë i të mundë, vërante që janë farë për i tashtë. Ato katër masë farë dhe gjumës, ndë gjërë një qenë një lesë mirë. Ato katër masë farë dhe gjumës, janë më të fortë se këto. Ju përdi një përshkate përini ato. Ato katër masë janë më të fortë se këto katër që i keni farë. Dhe një kësa i pune dhe ashtë, të atër è la far di namore, Coca di farme me niz, la far di trego. Te joi l'asor. Ai Luca far di sai vite che e farmina, se i cari che gli amici danno a far di giu mor, iam un meseraso che a me ndon so me potuta me dalla. Un lucan fri, mechia zellarda a far di giu mor, e ve izam cille che non ndo col fesia, so mien de, de tiego fu. Un ci po famo n'e caglia mas de mo di giu mor, un no chiami Um luxião chegou ao carro dia. Um luxo que não tem problema. Como se do nada andou uma polícia, hoje que para chamar o motor terceiro. Escorreram tudo, tá tudo por jogo. Porque onde é vai a carne da dia indo na rua, seduz me bom. A gente achei meio de ser forro lá seguir. De joba. Que sabe quando eu dizer do nada para mim, que ela te dizem que nem perder aquilo. Fogia em derro. Voltavam em derro. Prej pahët me të gjmorë, është me pahë khalife, eke? Prej përmëndon Amadit Gjmorët Kabul, është poshtë muslimenët khalife me pahë, a ka khalife? Ska pra, s'a në drejken! Prej kursët e të Amadit Gjmorët është me pahë, s'gaghen khalife, eke? Nukke, s'a në drejken, dhe para afnallët në eke? Vërë nuk përerijo që për rwenë ilko e nëse që fulika e këramë red regea kare e ditëndë me teheShki së të muq në gë fatinëdoj Se ive e nj jërës në fërëma e anë rego teretë që shko e që WEI PANH one në fëarë ne sprejage, petr janë që të perde dhesërë A zo pegon dhe ca speni, hotski përgodi xve buoy porja këzëne qëまり dhjuve se� ال� changeJA a kër rauen droj se rioni vedë Këtër, prej kush vë të vëpër në në gjithë marë ka shmetat së mirti është në gjithë qëtër e mështë Qiketaj e kapit, a përdoj ka në doj shkurë, ti s'kejë mufti S'kejë mufti, ku a mirtia, ku shanë mirti me e As më është mirtia a fi njëri, a është a e mirti Qërën i ju mirtia, që më e ku e pofët s'ka mirti, mirtia ku më dhe e mua i o ka dhe e mën e jam S'ka mirti, e a ditë që përësa më scë atë Më agë fërgījë të rezətata që imë Couldi Më fërgoje më je Bilh mulheres ekorujë dlësëri mëjatjë i mëtsë k'y banks, mo pan »ta işo oppi edz геро, venku së në për Porothë ri të rihkëtër e në страхë në Rachë nëانjë dëpenojë vidje 2-1, med Dios ndajen dë Conjë të Avengers e And measures polononon 182, më�tshë ithë I fore vë Të de Farffë SURT TI Amë të Yoffë, A ato pilar, janë do pilar, do pako, minë të do falinit ka pak nga amë gjami të na, me nga do pako dhef, nika tërë me hitë ditin sa, të shërën parin sa, e pastaj me i gja gjëmësit në ndërë për jasë me e të dhazunën e vëtë nëve të ju, së përdiqit, ato gjemë na i dhe tërë i gatë, ju nga rëzërët përën parin me ato nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. E pastaj për me kri ju në këta, a mu të Kriot e pak në mante, kriot e pak në mante, janë të shkuë për se i gjënot papal. ja, i papalë. Kriot e pak në mante, manë në javë, së të ti ka fesë në mante. Dite në gjënotë e jatë në mante, e më të me t'i më kërës në mante. اقولوا لي هذا وفكروا عليكم استغطروا ليصلكم عباد الله ان الله يقروا بالعب والإكسان والإتاءة في الكربة وينع وينع للفحشاء لذنك والبقي يعيدكم لعلكم تلكمون ليكف نماذا جناضة جناضة الفردفان يا طريق ويقاني لك ما قال نماذا جناضة يحرزان شو يا فردفانيه للأسف الحمد الزلاء الله أكبر الله <سؤال> أكبر <سؤال> لا اله الا الله, الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اذا جاء نصر الله والفتح ورايت ورئيت ان سيدخلون في دين الله افواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 Salamu aleikum wa rahmatullah Salamu aleikum wa rahmatullah Nya Gazzaram Tabarakta ya dal jalali wal ikrama Duke pfshin keq tashpardi shu e dat trete ademi deri te <tied> ismat <tied> yashari yuni ktu pe gjithbashku qi kan shindru edhe për qëndrojnë, edhe kam dhek në vendet ku për qëndrojnë, ati ku për qëndrojnë edhe për edhimna. Zbash, ku qënë në komë të gjithë. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! الله اكبر اللهم صل على حبيبنا محمد الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله <أكبر. سؤال> السلام عليكم ورحمه الله لله الفاتحه